bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dun besok masuk jam setengah delapan ya saya indahur mau ada acara jadi mulainya setengah lapan sampai indahur aja Setengah delapan yeah. Kita lanjutkan ikhtiti bila bab berikutnya Jawazul intisab ila salaf wa talaqqi bisalafiyah. Subhanallahi Kata Al-Muallif, hafizah Allah, tiga jauhazul antisabii ila salafi wa talakubu bi salafiyah. Min al-ma'rifah, an Awid da'wata ila salafiyah inna ma hiya da'watun ila al-islamil haqq wa sunnatil mahdah wa ila al ila al-islam kama unzila ala sallallahu alaihi wasallam wa talaqahu anhu ashhabuhul kiram ridwanullahi alaihim fala syakka anna hadhihi da'wata da'watun haqqin wal intisab ilaiha haqqun minal masanya adalah jawazul intisab bolehnya kita bernasab atau intisab Ila salaf kepada salaf sehingga menggunakan istilah salafi Saya salafi, anak salafi, kami Salafiyun Atau bertalaqob di salafiah atau bergelar dengan gelar salafiah Dawah salafiah, manhaj salafiah dan semisalnya Bolehnya kita menggunakan dengan laqab-laqab yang demikian. Kenapa? Dia tenang di sini. Minal ma'ruf telah menjadi perkara yang dikenal atau diketahui anna dakwah ila tibai salaf Bahawa dakwah mengajak untuk mengikuti salaf atau dakwah ila salafiyah atau dakwah mengajak kepada salafiyah mengikuti salaf itu inna ma da'watun ilal islam al alhaq sesungguhnya dakwah mengajak para salaf itu adalah dakwah mengajak kepada ilal islamil haq kepada islam yang haq islam yang sesungguhnya islam yang murni islam yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila sunnatil mahdah dan semata-mata mengajak kepada sunnah Tidak kepada yang lainnya Sehingga dakwah ini Dakwah yang paling bisa Dipertanggungjawabkan yaitu dengan Dasar-dasar Dari kitabullah dan sunnah nabi Kemudian dari asar para salaful ummah Wa dakwatun Ilal audati ilal islam Kama umsilah ala nabi salam dan dakwah salafiah adalah dakwah yang mengajak kepada kembali kepada Islam seperti yang diturunkan Islam yang diturunkan kepada Nabi saw. Wa taala anhu ashabul kiram dan dakwah ini mengajak kepada Islam yang diturunkan kepada Nabi yang para sahabat mengambil ilmunya langsung dari Nabi saw. Fala shakka anna hadhihi dakwah dakwatul Maka tidak syak lagi bahwa bahwa dakwah ini adalah dakwah yang hak dakwah yang benar karena mengajak kepada Al-Qur'an, As-Sunnah Al seperti waktu Allah turunkan yang para sahabat mengambil Islam dari Nabi SAW alaihi wasallam, wal dan bernasab kepada dakwah yang seperti ini adalah ada perkara yang hak perkara yang dibenarkan. Terus. Wakadkana li aima al-Islam min ahli sunnah al-athar al-kabir fi dawat ila sunnah wal-gaudat ila tariqat as-salaf wa man hadhihim wal-iktida ibhim wa min haulail aima imamu ahli sunnah wal-jama'a al-imamu Ahmad bin Hamzah wal-imamu Abu Bakr Muhammad bin Isaq bin Khuzaimah wal-imamu Abu Bakr Muhammad bin ibnu Muhammadin al-Asbahani yes. thumma shaykhul Islam ibn Taimiyah wa tilmizihil Imam ibnul Qayyim thumma shaykhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa a'immatud da'wati min ba'di mimma adda ila dhuhur ittijahin salafiyyin ala murri tarikhi yastaqi usus wa aqidatihi min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam wa sirati salafis salih minas sahabati wa tabi'in lahum min ahli al-qurun ath-thalathah al-mashhur dilahu bil khairiyah wa yuqawim kulla tayyarin bidaiy yakhruju an hadhihi al-usus wa qad kana liimati al-islam min ahli sunnah dan sungguh para imam-imam pembesar-pembesar para ulama qaum muslimin dari kalangan ahli sunnah mereka ini al-atharul kabir Memiliki pengaruh yang sangat besar, fida watilah sunnah dalam dakwah mengajak manusia kepada sunnah, walau dah ilatory kote salaf, waman hajim dan dakwah mengajak kembali kepada jalannya salaf dan kembali kepada manhajnya para salaf, waliktidau bi dan waliktidai bihim dan dakwah mengajak kepada mencontoh para salaf. Wa al-a'immah di antara para imam-imam yang sangat menonjol dalam mengajak kaum muslimin agar kembali kepada manhaj salaf, thariqah salaf, bermencontoh mereka adalah imam ulil sunnah wal jamaah, imamnya al-sunnah wal jamaah seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Husayma, Imam Abu Bakar Muhammad ibn Husayn al asyuri Imam Abu Amtilah ibni Battah al Oqburi, Al Imam Abdul Qasim Ismail ibnu Muhammad al Asbahani. Kemudian Nabi SAW berutamia dan murid-muridnya yaitu Al Imam Bilokayim, Kebunah Nabi SAW Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian aiatu dakwah setelahnya. Ini memiliki andil yang sangat besar mengembalikan umat untuk kembali kepada manhats salaf, tareqoh salaf, mengikuti mereka dalam beragama, sehingga tidak mengajak kepada taasub madhab, ma taasub pada saksi, taasub pada pribadi, taasub pada golongan, taasub kepada partai, tapi mengajak murni kepada kitab dan sunnah sehingga menegakkan agama dengan kembali kepada dasar aslinya Al-Qur'an As-Sunnah sebagaimana yang difahami dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihi jami'an dan para imam-imam yang mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an bimma adda ila dhuhur ittijah salafi ala mawarih tarikh ala yang mereka ini memiliki andil besar untuk menampakkan yani <coughs> dakwah salaf, mengiring mereka untuk benar-benar yaitu mengikuti para salaf sesuai kemudian perjalanan waktu yang ada yastaski ususadi nihiw akidatih min kita bilahi wasunatirosuli, di mana mereka menyirami generasi ini yani mereka menyirami generasi ini dengan yani dasar-dasar agama dan akidah. Yang semuanya terambil dari kitab dan sunnah Rasulnya Sallam wasiratul salafus saaleh min ashaba watabiin watabiin alaum min alhilqurun asalasa almasud lahabil khairiyah yang mereka menyirami umat ini dengan siraman akidah dan pokok-pokok agama yang semuanya terambil dari kitab dari sunnah dari sirahnya para salafus saaleh dari kalangan para sahabat tabi'in tabi'i tabi'in yang mereka itu adalah ahlul quruni salafah mereka para kini yani penghuni kurun yang utama yang disaksikan akan kebaikannya kebaikan agamanya ilmunya akidahnya wa yuqawimu kulla fiyarin bid'iyin dan mereka itu mendentang membantah setiap seruan kepada bid'ah ia kelucu an usus yang keluar dari asas-asas agama keluar dari asas-asas dakwah salafiyah mereka dikenal dengan selain menyebarkan al-haq dasar-dasar agama yang hak mereka juga membantah ahlul bidah sehingga hampir semua para ulama salaf mereka memiliki bantahan kepada ahlul bidah sedikit atau banyak jika uraifah, halik, fanaudu, ikan unuan, wahyu jawaz, antizab, ikan salaf, watulqub, ikan salafiah. Ya, tidak uraifah, Apabila ini telah diketahui, dikenal, bahasanya ada di kalangan para imam itu yang betul-betul ketol. -betul mereka mengajak kembali kepada manhaj salaf, termasuk bagaimana shalihah Nya, rahimahullah Taala, mereka dan murid-muridnya begitu sangat gencar mendakwahkan manhajus salaf termasuk ke negeri kita ini Syalbani murid-muridnya ada Sali si ada si Salim ada Saymosa si kemudian ada masyai yang lainnya yang mereka sangat dikenal menyerukan dakwah kembali kepada salaful ummah menuju kepada kemurnian yakni kembali kepada kitab dan sunnah dengan mana salaful ummah membebaskan dari segala pelunggu-pelunggu hisbiya ini adalah diantara para ulama yang mengajak kepada dakwah yang hak yang mulia ini yang menacu salaf maka apabila ini telah dikenal kita kembali kepada pembahasan yaitu jawasul intisab ila salaf wa talakub bisalafiyah bolehnya kita bernasabkan kepada salaf dan bolehnya kita berlakob, bergelar dengan salafiyah ini pengikut para salaf dalam dakwah kita. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah la 'ayba 'ala man salaf wa intasaba ilayhi wa'tazala wa'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu fa inna madhhabas salafi la yakunu illa Di antaranya kata Syekhul Islam beliau mengatakan ini Syekhul Islam Ibnu la 'ayba 'ala man aghhara madhhabas salaf tidak ada celanya Tidak ada aib dan celanya Orang yang mereka menampakkan Madhab salab Saya bermadhab salab Artinya saya mengikuti generasi para salab Wantasabilai <coughs> Dan dia bernasab kepadanya Wantasabilai bersandar kepadanya Balayajibu kubulu tali Bahkan wajib kata beliau kita menerima Ini sebab para salab Karena salaf itu tidak lain adalah mengajak para kitab dan sunnah yang sahihah dengan pemahaman para sahabat Salaful ummah Fa'ina madhabas salaf layakunu illa haqqon Karena mata salaf tidak ada lain kecuali kebenaran itu sendiri Sehingga orang mereka menolak untuk kembali kepada manhaj salaf Artinya menolak untuk kembali kepada Islam yang lurus Terus wa qala sam'anihi ansab safhat ath-thalitha al-mujadalah ath-thalith safhat ath-thalitha wa 70 ba'da mi'atayn as-salafiyyu bi fathin wal lam wa fi nisbah ila salaf wa intihalu madhahibihim alama sami'tu samani beliau mengatakan dalam kitab beliau al-ansab jilid 3 halaman 273 as-salafiyyu dengan sinnya Fathah Sin, sa Dan walam Juga lamnya ini uh, Walam Wafriya al-fa Sa ini sin, lam, fa Hadi nisbah ila salaf Ini adalah Nisbah kepada salaf Wantihal Wantihal umatabihim Dan Mereka menempuh mazhabnya para salaf ala ma sami tu sesuai dengan apa yang aku dengar dari mereka intinya salafi adalah nisbat kepada as-salaf dan ungkapan ini, ungkapan yang telah dikenal para ulama uh, pada zaman dahulu waqala ibn al-athiri aqiba kalamis samani sabiq wa bihi jama'an Watalakul <tuk ternyata> Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah, lakab asalafiyah, fi baghi musannafatihi ala ulayikaladina qaul bi kulli salafi fil faukiah. Ibnu Al-Ashir, beliau ketika menjelaskan tentang perkataan As-Samani yang tadi di atas tadi, Ini wa urifabihi jama'atun dan dikenal dengan nisbatnya mereka kepada salaf ini, mereka dikenal dengan itu sebagai jamaah yaitu jamaah yang disebut Nabi dengan wayal jamaah mereka da'wah jamaah yang selamat dari bid'ah-bid'ah ah, yang mereka berbeda dengan para firaqud dhalalah yang mereka di atas al-haq ini dikenal dengan nasabnya mereka disebut mereka kepada salaf kemudian sallallahu alaihi wasallam ibn taimiyah taala beliau menyebutkan tentang laqab salafiyah dalam sebagian muson nafati beberapa karangan beliau dengan ungkapan ini Allahulah aladinakalubi kalisalap filfokiah, yaitu terhadap orang-orang yang mereka mengucapkan bi kalisalap dengan pendapat-pendapat salap filfokiah dalam pembahasan tentang fokiah, yaitu tentang Allah ada di atas, atau tentang keberadaan Allah di atas langit atau di atas arsh. Belum mengatakan Ini membawakan ucapan orang yang mereka mengatakan Salaf, salaf, salaf, salaf, salaf Arti kita boleh nisbat kepada Ini para salaf Dan itulah yang seharusnya lakukan setiap muslimin Menisbatkan kepada salaf Ukala Zuhabi, rahimahullah, di Syar'i, Muzaladah, 210, halaman 80-300. FALADI YAH TAJU ILYAH AL-HAFIZU AN YAKUNA TAKIYAN, ZAKIYAN, SALAFIYAN. Al Imam Al Zuhabi beliau mengatakan dalam Syar'i, Syar'i Alimuddaulah Balak, juz 12, halaman 380. Bisa dimatikan tak? Dengan saya dimatikan. Al-Imam Azhabi belum mengatakan Mengumum tadi tentang seseorang Falladzi yahtaju ilaihi al-hafiq Yang dibutuhkan oleh seorang hafiq Atau serang di mendapatkan gelar hafiq Al-hafiq itu Harusnya bagaimana Ayyakuna takian Dia tidaknya orang bertakwa Zakian Orang yang zaki Cerdas Kemudian diantaranya Salafiyan, dia harusnya seorang Salafi, artinya bukan Khawriji Bukan Jahmi, bukan As'ari Bukan Shi'i Bukan Sufi, bukan yang lain-lainnya Tapi mereka seorang Salafi Hendaknya dia berakidah salafia, Bermanat salafia. Ini untuk mendapatkan gelar Al-Hafid Seperti memanya Al-Hafid Bunajar Atau Al-Hafid Fulan Hendaknya mereka memiliki kriteria Yang seperti ini Wa rahimahullah fi siyar juz as-sadis ashar safat as-sabi'ah wa khamsina ba'da 400 an iddar qudni rahimahullah lam yadkhul ar abadan fi ilmil kalam wa al-jidal wa la fi dhalik bal kana salafiyan Kemudian al-Imam Adzabi juga berkomentar tentang Imam Daruqudni Siapa itu Imam Daruqudni di antara perkataan al-Imam Adzabi adalah lam yadkhul ar-rajul abadan. Orang ini tidak pernah selamanya masuk fi'il mil kalam. Dia tidak pernah masuk dalam ilmu kalam wala jidal. Dia tidak pernah melakukan jidal yang tercela wala khada fi dzalik dan tidak melakukan yaitu berdalam-dalam dalam urusan jidal. Bal kana salafian. Bahkan Imam Daruqutni adalah seorang salafian, seorang salafi. Kul tu, waf aslin al-hadir. Atlaqah hadiin nisbah, wada lakab ulamau afaizul. Urifu bitemsuk bi sunnati, walzab' anha. Ksheikh Abd Rahman al-Muallimi, rahimahullah, aladitu fiya sunnat al-sadisa, wa al-amanina bda salatimiah wa alfi al-hijrah. Di kitabih al-qaid ila tasfihi al-qaid. Wsheikhul imam al-alim al-kudwa Abdul Aziz bin Abdullah Alama katabahu Muhammad Ali As-Sabuni fi sifatillah azza wa jalla. Ya. Qultu aku katakan itu Syekh Mu'alif kitab ini Syekh Abdus Salam Ibnu Salim As-Sahimi belum mengatakan wa fi asrinal khabir di zaman kita sekarang ini aklaq hadhi nisbah wa dhilqa wa dhilqa ulama afadil di zaman kita ini Nisbat Salaf Atau lakob salafi Itu Dimutlakan kepada ulama Yang sangat mulia yang kenal Tamasuknya dikenal Berpegang teguhnya dengan sunnah Wadab anha Dan memberikan pembelaan pula Wadab anha Dan memberikan pembelaan pula kepada Sunnah Dia dikenal memegang sunnah dia dikenal membela sunnah Itu membantah bid'ah-bid'ah Itu seperti Kasyik Abdirrahman Al-Mu'alimi Syedrahman al Muallimi al -Mu Kemudian Di ya dalam kitabnya Al-Qa'id Al-Tasrihil al Al-Qa'id Itu <tuh> Demikian pulak Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Qutwah Seorang imam yang alim, yang menjadi kutuah contoh teladan buat kita semuanya, yaitu Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Abbas, saya bin dalam Dan misalnya tanbihat, tanbihatun hama alamakata bahawa Muhammad Ali Aswabuni fi sifat Allah Ta'ala. Dalam risalah beliau ini tentang masalah caratan penting atau peringatan penting, apa yang diterus oleh saya Muhammad as Aswabuni tentang masalah sifat Allah Ta'ala. Mereka atau beliau katakan di zaman kita ini nisbat pada salafi seperti Syekh kedua ini Syeikh Abdurrahman atau Syeikh Abdurrahman al-Muallim, Syeikh bin Bas juga mereka dimutlakan dengan istilah seorang salafi. Terus. Waktu saya ke Sheikh Abdul Aziz, rahimahullah, ada soal, "Mata ulu, fi man tasmah bislafi, walathari, alihia tazkiyah?" Fa'ajab rahimahullah. Jika kau saudikan, anhu athari atau salafi, labasa, misalnya, mana salafu yang kau lalu salafi, kau lalu athari, tazkiyatun labudaminha, tazkiyatun wajibah intaha. Sheikh bin Bas pernah ditanya, "Kasuila Sheikh Abdul Aziz, hada sohal." Saya membas pernah ditanya dengan pertanyaan begini. Mataqul fi man tusamma bisalafi wala Apa pendapat Anda ya Syekh tentang orang yang mereka Ini berlakap salafi, bergelar salafi. Kemudian atau bergelar asari. Apakah ini merupakan nut tazkiyah yang terlarang? Fajabah jawab Syekh rahimallahu taala. Saya menjawab Ida kana shadiqan kalau dia betul-betul bosnya -betul, dia adalah seorang yang mengikuti manhaj salaf, mengikuti para ulama salaf ahlul athar, annahu athariyun atau salafiyyun, labasa. Kalau memang betul-betul memang orang itu buktinya seperti itu, maka untuk mengatakan dia athari atau salafi labasa, tidak tidak mengapa. Misal maka salaf yaqulun Sebagaimana pula, ya ini salaf yang mereka mengatakan fulan salafiyun. Fulan ini salafi. Fulanun athariyun. Fulan ini athari. Taskiyatun la buzaminha. Ini taskia yang tidak mengapa. Taskiyatun wajibatun bahkan taskia yang harus. Taskia yang la buzaminha yang merupakan sebuah karusan yang wajib bahkan kita semuanya harusnya seorang athari seorang salafi. Artinya betul-betul praktek hidupnya dalam beragama itu dia orang-orang yang betul-betul ini uh, mengikuti manhaj salaf sehingga akidah mereka ibadah mereka dakwah mereka itu mencerminkan ini betul-betul seorang salafi athari yang dia berdiri di atas manhaj salaful ummah ini bukan taskiyah kesombongan tapi ini betul-betul menunjukkan dia adalah orang yang mengikuti manhaj salaf dan itu tidak mengapa bahkan kata beliau ini taskiyah yang wajib. Ibaratnya mengatakan saya seorang Muslim, artinya saya seorang beragama dengan agama Islam, kitab dan sunnah seperti yang diajarkan Nabi dan dia bertaraf praktekan para sahabat Nabi, tertolong Alim Jamian. Disingkat menjadi Salafi. Boleh nggak? Orang mengatakan saya seorang Muslim yang berdasarkan Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, tertolong Alim Jamian dalam akidah, dakwah dan seterusnya. Boleh nggak? Boleh disingkat namanya salafi intinya begitu artinya seorang salafi artinya seorang muslim yang mengikuti Quran dan Sunnah dengan para salafat ya tuh jamian dengan kalimat singkat saya seorang salafi bukan maksudnya taskiah bahwasanya dia adalah orang yang menunjukkan kesombongannya saya salafi seperti taskiah saya ini mukmin yang khalis yang tidak ada kekurangannya bukan demikian Kalimat seperti saya mukmin itu seandainya adalah saya mukmin, insya Allah mukmin itu kalimat ini kalau dia menunjukkan keraguan dia kafir. Kalau dia dengan kalimat insya Allah saya mukmin karena dia berharap mudah-mudahan amal saya, akidah saya, kemudian segala pemikiran saya mencerminkan saya seorang mukmin itu boleh. Tapi kalau dia insya Allah saya mukmin. Kamu mukmin enggak, insyaallah Allah. Kau insya yang pasti ah, memastikan itu taskiah enggak boleh, enggak boleh. Saya sama dengan saya wali Allah, enggak boleh. Setiap mukmin wali Allah. Tapi mudah-mudahan saya mukmin, artinya mudah-mudahan saya orang yang betul-betul mempraktekkan nilai-nilai keimanan. Saya mukmin, saya salafi, saya asari. Itu kalimatnya kurang lebih seperti itu. Intinya ini sekedar istilah untuk menunjukkan hakikat dia beragama seperti itu tentunya kalau villa juga membawa gelar sepertinya atau menunjukkan identitas saya salafi athari al-sunnah wal jamaah atau semisalnya itu itu seandainya kita butuhkan itu kita tampilkan kalau enggak ya enggak perlu tapi prakteknya harus salafi contoh mamanya antum dakwah ke kampung pelosok orang tidak tahu kecuali islam, kafir, buddha, hindu lalu anda mengatakan saya salafi kui mas, <laughs> salafi sehingga menjadi fitnah buat orang ketika tidak mengenal istilah itu yang penting praktek antum ketika beragama itu adalah quran sunnah dengan pemahaman para salaful ummah ini dimunculkan ketika ada kebutuhan untuk menunjukkan identitas yang jelas sehingga terbedakan dengan firakubbalah Antum di tengah-tengah jamaah tablik Isbutahrir Atau di tengah sufi segala macam Yang macam-macam pemelingkip -macam mem manhaj yang Sangat aneh-aneh Antum bisa katakan saya salafi Orang tahu saya ini meta Beragamanya dengan model salaf Tidak masuk sufi Tidak aklani, tidak haroki Tidak punya pemikiran yang macam-macam Salafi Itu boleh Tapi kalau tidak ada kebutuhan tidak perlu Karena hanya akan menimbulkan fitnah saja. Terus, wassailul alimul alamatu Muhammad Nasiruddin al Albani rahimahullah eh, di kitab ini. Di mana tadi? Halaman 49. <coughs> kemudian yang paragraf ketiga halaman 49 ya terus kitab ini mukhtasar mukhtasarul ulu wa muqaddimatihi li syarhil aqidati tahawiyah wa kitab bihi tawassul ya demikian pula saya alim al-ulama Muhammad nasiruddin al bani rahimallahu taala dalam kitab beliau muhtasar al-ulu kemudian muqaddimah Soro Aqidatu Hawiyah beliau memberikan mukadimah dan juga dalam kitab beliau Tawassul maka beliau juga menyebutkan dengan ungkapan ini salaf terus Wa Sheikh Al-Allamah Tu Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan kama fil Ajwibatil Mufidah safhat ath-thalitha ba'da mi'ah su'ila ma hiya salafiyah wa hal yajibu suluku manhajiha wa tamassuk biha faqala as-salafiyah tu hiya sayr ala manhaji salaf minas sahabati wa tabi'ina wal qurunil mufaddalah fi pula ketika saya Saleh Al-Fauzan beliau ditanya dalam kitab beliau Al-Asyafiyah Al-Mufidah beliau ditanya mahya apa itu saya ya saya apa itu as-salafiyah wa hal yajibu suluk manhajha apakah wajib untuk yaitu berjalan dengan manhaj salaf dan berpegang teguh dengannya apa kata saya as-salafiyatu hiya as-sairu ala manhaj salaf minah sohabah wa tabi'in wal qurun al mufaddalah fil akidah wal fahmi wa suluk adapun salafi adalah ini perjalanan atau berjalan ala menajis salaf berjalan di atas manhas salaf yang salaf itulah minah sohabah dari kalangan para sahabat tabi'in dan Qurun yang tiga al mufaddalah atayyin sahabat tabi'in tabi'in tabi dalam perkara akidah pemahaman suluk maka semuanya ini dia berada di atas manhaj salaf, bukan akidahnya ini memahamnya as'ari kemudian pemahamannya ahlul kalam suluknya sufi ini namanya membuat ramuan sendiri lalu kemudian dikatakan ini ahlu wal jamaah wa yajibu halal muslim sulukal dalmanhaj dan wajib bagi setiap muslim dia untuk berjalan di atas manhaj ini dan dari mereka juga Syeikhul Fawzil Ali bin Nasir Fakih di kitabnya Al Fatihul Mubin beradui atas nafdi Abdullah Al Kumari di kitab Arba'in demikian juga ini Syeikh Al Fawzil Ali Ibn Nasir Fakih dalam kitabnya Al Fatihul Mubin beradui atas nafdi Abdullah Al Kumari di kitab Al Arba'in ini bantahan beliau kepada ini Abdullah Al Kumari. Beliau di menekaskan juga tentang masalah ini nisbat kepada manhaj salaf. Fa ha'ula'il afadhilu min ahli al-'ilmi wa ghairihi lam yara'u ba'san fi itlaqi laqabi salafiyyin aw salafiyah awi salafiyyin wa anna al-maqsud bidzalik huwa mansaru 'ala manhaji salaf wa tariqatihim. Demikian pula para a'immah al-fadil dari kalangan ahli ilmi dan jangan lainnya yang mereka ini lam yarau ba'san fi ithlaqi laqab salafi atau salafia atau salafiyin. Yang mereka memandang semuanya memandang tidak mengapa untuk dia berlaqab salafi atau salafia atau salafiyin. Yang dimaksudkan dengan laqab-laqab ini adalah huwa man alaman ala salaf wa tariqatihim. Itu orang mereka berjalan di atas mana salaf dan berjalan di atas tariqahnya para salaf. Lantas, لقد عدى بعض الكتاب المحدثين ممن كتب في المذاهب الاسلاميه السلفينا اتبعا لمن Sebagian para penulis kontemporer, لقد عدى mereka telah menganggap bahasanya orang-orang yang mereka itu menisbatkan pada salaf itu dianggapnya mereka adalah pengikut imam tertentu, pengikut imam tertentu, sehingga mereka tidak, ini tidak memperjelas bahwa dianggapnya salaf itu seperti hisbah, itu mengikuti mahdab tertentu, imam tertentu, kemudian kelompok tertentu, tidak mereka gambarkan salaf itu adalah sebuah manhaj di mana beragama itu dengan mengikuti para sahabat tabi'in tabi' tabi'in tabi dan imam-imam sunnah. Ini adalah sebagian komentarnya para penulis kontemporer mereka dalam berbicara tentang masalah gene salaf salafi atau salafiyun. Wakat ada bapakul ktabil muhdati nama man ktaba fil madahi bil Islamia assalafiina atbaan liman sabakahu min al aima taifatan mummyazatan aurifat bihadal ismi k Muhammad abu Zahra w Mustafa Shiqah w Muhammad bin Sa'id al Buthi w ya penulis kontak perlu itu seperti di antaranya Muhammad Abi Zahra kemudian Mustafa as Asiqbah bin Muhammad bin Said Al Buti, Syah al Buti, Ramadan Al Said Al Buti, kunan juga yang lain-lainnya yang mereka itu menganggap Bahawa salafiyah itu adalah kelompok tertentu yang dikenal dengan nama itu. Ini cah salafi, artinya kelompok salafi sehingga maksudnya kelompok khusus. Kelompok yang mereka umpannya kelompok wong pukung salafi. Sehingga dikesankan kelompok khusus. Sama dengan kalau ini Kalau ini, kelompok ini ini kelompok ini, ini kelompok ini, ini kelompok ini Sehingga digambarkan Ini juga gak beda dengan yang lain lainnya Intinya begitu, intinya digambarkan Ini kelompok tertentu dengan nama salab Yang punya ciri khas Ini begini Sehingga terkesan ini adalah Sama dengan kelompok-kelompok yang lainnya Hanya kalau ini modalnya begini Ini modalnya begini, yang ini begini tidak tergambar bahwa kelompok Salafi ini artinya orang yang mereka beragam, betul, -betul ingin mengembalikan pada Quran dan Sunnah dengan pemanfaat Salaful Ummah, sahabat, tabiin, tabi tabi dan seterusnya. Ini yang digambarkan oleh para penulis kontemporer sehingga Salafiyah seakan-akan merupakan Hispiah tersendiri. Waktu asaru ilah tetoor tarikh limasirah ini taifah, walaunya amtidad limadrasah Ahmad bin Hamzah, tajdaddat alahdi bin Ta'imiyah, wali Imam Muhammad bin Abdul Wahab, wazamu alna salafiyina huladina atlaku alah anfusihim hadalakab. Ya mereka mengisyaratkan dengan ini perkembangan tari perjalanan pertayangan tari sejarah perjalanan kelompok salafi ini. Di mana salafi yang ada itu kelanjutan dari madrasah Imam Ahmad bin Hanbal kemudian diperbarui lagi oleh Ibnu Taimiyah, diperbarui lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahab Mereka menyangka wa an salafiyin hum alladziina athlaqu wa la anfusihim hadzal sehingga salafi itu digambarkan berdasarkan mereka ini kelompok tertentu dengan nama salafi. Sehingga pengikut imam tertentu atau kelompok tertentu sehingga mereka menamakan dirinya dengan salafi yang katanya rupanya sama juga dengan namanya isbi mereka mensejajarkan salafi dengan kelompok-kelompok yang ada. Wa minhum man ya'dul madzhab salafia marhalatan la madzhab islamiy k Dr. Muhammad Muhammad Said Ramadan Al Demikian juga Dr. Muhammad Said Ramadan Al Buthi Beliau menganggap salafiyah itu adalah marhalah zamannya Ini marhalah zamannya hanya terbatas pada zaman tertentu Zaman salaf sudah berlalu, tidak ada Sekarang tidak ada salaf Yang ada zaman salaf itu hanya sahabat, tabi'in, tabi tabi'in, tabi, kurumfadalah Maka sekarang ini tidak ada orang salaf, tidak ada Yang ada sahabatlah zaman dulu Sekarang semuanya kholaf Kalau ada orang mengatakan salaf hanya mengaku-aku aja. Intinya mereka ingin mengirim seperti itu Sehingga menggambarkan pada orang Tidak ada kewajiban untuk bermanhat Atau masuk salafi Karena salafi itu kelompok tertentu Punya pemikiran tertentu Mereka berimam tertentu Nesod pada orang tertentu Sehingga dianggapnya sama dengan kelompok-kelompok yang lainnya Maka mereka ingin musyawar bareng Mana kelompok salafi kok gak hadir Sehingga dianggap sama sejahat dengan kelompok-kelompok yang lainnya sehingga mengesankan bahwa saya ini merupakan kelompok dengan pemikiran yeni ya baru lain dengan yang lain lainnya tapi tidak ada sedikit pun kesan setiap kita wajib untuk menjadi salafi terus وسواء صحى أن دعاة العودة إلى مذهب سلفيهم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب أم أطلقه عليهم غيرهم ثم عرفوا به فإنه لم يعرف من الأئمة المتقدمين من أهل السنة أو من تبعهم على منهجهم إلى أصرنا الحاضر من أنكر عليهم ذلك أو على إطلاك هذا اللقب عليهم وأقل ما يقال في جواز تلقب بذلك والاتساب إليه أنه استلاح ولا مشاحة في الاستلاح Kemudian waswahan sahaana do'atal audah ilamat madhabisalap home aladina atalakuala ang fosim hadalakop sama halnya juga ini benar orang mereka mengajak kepada kembali kepada madhab mengajak kembali kepada madhab salap mereka adalah orang yang mereka mengitlakan kepada diri mereka dengan lakop ini ini salafiyah dakwah salafiyah dakwah yang mengajak kepada kembali kepada generasi salaf am atlaqahu alaihim khairuhum atau orang lain mengenal atau orang lain memberikan laqab pada ini orang oh, itu orang salafi summa urifu kemudian mereka dikenal dengan laqab itu fainnahu lam yuraf min alaymatil mutaqaddimin min ali sunnah aw tabi'ahum 'alaman hajim ila asrin al hadir tidak dikenal dari kalangan imam-imam terdahulu, dari kalangan imam al-sunnah dan orang yang mengikuti mereka dalam manhajnya, sampai pada hari ini, man angkar al-himdalika aw alal itlaki hadalakom al-him, tidak ada yang mengingkari tentang lakop-lakop salafi nggak ada. Semuanya mereka mereboy dari zaman dulu kala sampai zaman sekarang dengan lakop itu. Wakalum ayukal fi Jawasitala kubidalik oleh intisab ilahi. Anu istilah, walam walam sahko fil istilah dan paling paling ringannya, paling tidaknya, yani mereka membolehkan tentang intisab kepada yani salaf ini. Tidak ada seorang pun yang mereka itu yaitu melarang tentang penisbatan kepada yani salaf. Sehingga tidak ada seorang pun yang mereka melarangnya, bahkan mereka semuanya membolehkan dengan laku-laku salaf tersebut. Ini adalah para imam-imam al-sunnah dari zaman awal sampai sekarang mereka orang yang sangat mengenal bahwa menjadi seorang salafis buah kewajiban. Karena sungguhnya itu adalah kembali kepada Islam yang murni yang diajarkan Nabi saw. Sehingga orang faham tidak akan tidak ada yang mengingkarinya. Ada pun yang mengingkarinya. Mereka itu menganggap kelompok salafi ini Kelompok khusus, gerakan khusus, pemikiran khusus Yang seakan-akan tidak ada hubungan dengan Mengikuti Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah Demikian Terus. Ya, maka, inilah ibrah, ia berdasarkan fakta dan makna, bukan berdasarkan kata-kata. Dan jika ada yang ah. mengatakan bahawa mereka telah berjalan di jalan mereka, maka tidak ada yang dapat menentukan apa yang mereka maksudkan. Karena mereka telah berjalan di jalan mereka. Jadi, tidak ada yang dapat menentukan apa yang mereka maksudkan. Jadi, tidak dengan hakikatnya, bukan dengan lafadz-lafadznya. Ada orang sekarang menamai dirinya dengan ahlu sunnah wal jamaah salafiyah. Tapi ketika dilihat isinya, ada ba, ada syirik, ada segala macam di situ. Tentu nama ini akhirnya sekedar nama. Moso ala asaat salafiyah alusunah waljamaah isinya kemudian mengagungkan kuburan, meminta kepada wali, kemudian melakukan berbagai macam praktek syirik, perdukunan dan semisalnya yang bertentangan dengan semua sunnah sunnah nabi yang mulia, saw. Lalu menamai dengan alusunah waljamaah. Terus kemana nisbat nama ini? Sehingga itu sekedar nama. Yang penting dilihat adalah hakikatnya Betul enggak hakikatnya itulah betul-betul disebut kepada ini para salaf sehingga bukan sekadar melihat namanya tersebut. Wa kataqadam bin al Maani mayatulu ala ala maksud bidalika huwa mansaroh ala manji salap asalah dan terlebih lalu bahasa makna orang berbanding salaf adalah di sana ada orang yang mereka berjalan betul-betul berjalan di atas manhat salaf asalah dan mengikuti tarekah mereka. Fala yakunu hunaka athna ah farqan bayna as-salafiyah aw bi al-sunnah kama sehingga tidak ada perbedaan sama sekali penamaan antara salafiyah dengan al-sunnah hakikat mereka sama tidak berbeda sama sekali ada orang mereka ingin membedakan juga antara nama Taifal Al-Mansurah, Al-Sanawal Jama'ah Kalau Al-Sanawal Jama'ah itu adalah umum, umum muslimin secara umum Kalau Taifal Al-Mansurah kelompok khusus yang mereka berjihad di medan perang Mereka Taifal Al-Mansurah, pembedaan seperti ini juga tidak dikenal para ulama Para ulama mengenal, sama, menyebutkan Taifal Al-Mansurah, Al-Sanawal Jama'ah, Firqatun Najiyah, Alul Hadith, Alul Hatar Semuanya dengan makna yang sama kita ganti pembahasan berikutnya bab Dzikru Ba'dil Adillah Atala 'ala Wujubi Tibai Salaf As-Salih wa la Assalamualaikum. Qala Al-Hafizahullah. Ra'ian zikru ba'd al-adillati 'ala wujubi tibai salafi salih wa luzumi madhhabihim. Qala Allahu Ta'ala wa tabi' sabila man anaba ilai. Faqad amaran Allahu Ta'ala Azzawajalla bi tibai sabili ashabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa itifa'i atharihim wa suluki Sekarang belum membawakan beberapa dalil. Sebagian dari dalil yang menunjukkan tentang wujub wajibnya wujubi ittiba salaf ala wujubi ittiba salaf as-salih tentang wajibnya mengikuti salafus salih dan iltizam dan komitmen dengan madhab salaf yang pertama beliau bawakanlah firman Allah taala wattabi' <tuh> sabila man anaba ilayya dan ikutilah jalannya orang mereka kembali kepadaku Faqad amara Allah bi tiba'i ashabi Rasulillah sallallahu Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW alaihi wasallam wa tifa'i atharihim dan menempuh jejak mereka dan mengikuti yakni manhaj mereka. Al Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan setelah menyebutkan ayat di atas wa qul lun minas munibun ila Semua para sahabat adalah orang-orang mereka kembali kepada Allah taala tidak ada seorang sahabat pun yang mereka tidak masuk dalam kelompok ini man anaba ilayya. semuanya adalah munifir ila Allah fa yajibu ittiba'u sabili maka wajib mengikuti ini jalannya para sahabat wa aqwali wa tiqadati min akbari sabili wa aqulu wa tiqadatu min akbari sabili perkataannya, i'tiqadnya atau perkataannya, akidah-akidahnya adalah sebesar sebesar besar jalan yang wajib kita tempuh karena ini akan mengantarkan kepada Allah dan al-haq. Wa haddharana Allah dan Allah memperingatkan kita min mukhalafati sabilihim dengan menyelisi manhaj atau jalan mereka wa subhanahu muhalifa muhalifahum bi dan Allah mengancam orang menyelisihnya dengan jahanam terus lanjut ya. Faqala min ba'd ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nwallihi ma tawalla jahannam wa masira. Ya ayat ini adalah ancaman Allah kepada orang-orang mereka menyelisih jalan para salaf. Ancaman Allah kepada orang mereka menyelisih dengan jahannam Dengan Allah menegaskan wa may yusyiki memba di mata bayana al-huda wayatabghu sabilal mu'minin nuwallihu mata wallawna sirjal jannah wasat masira barang siapa yang mereka mendurakai rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya mukminin akan kami palingkan kemana dia berpaling akan kami lemparkan mereka ke jahanam dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali Inilah ancaman kepada para penyelisi serta jalannya para salap, yaitu wayatabi kair asabi Mereka mengikuti selain jalannya kaum mu'minin, jadi mereka tidak mengikuti jalannya para sahabat, karena al mu'minin yang pertama kali berhak menyandang gelar mu'minin adalah para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jamian. Dan semua selain sahabat keriyoganya mengikuti apabila mereka mengikuti jalannya para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jamian terus berikutnya Wa akhbarana Allahu Subhanahu wa ta'ala an ridahu amanu taba'ahum biihsan wa a'adda lahumu thawaba al'azim faqala ta'ala wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladhina taba'uuhum demikian pula ayat ini yang telah kita lewati juga asabiqunal awwalun mereka adalah kalangan muajirin, ansar Dan orang-orang mengikuti mereka dengan cara yang baik Allah akan Allah rida dengan mereka Dan mereka rida dengan Allah Ta'ala Dan Allah sediakan buat mereka surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Itulah kebahagiaan, kebahagiaan, keberuntungan yang sangat besar Di sini Allah bagaimana memberikan tazkiah Kepada muajirin, kepada ansar Dan mereka dirida oleh Allah Dan orang yang ingin diridai pula hendaknya masuk kelompok yang ketiga yaitu walladzina tabauhum biihsanin mengikuti mereka dengan cara yang baik apabila tidak maka mereka pun tidak akan masuk dalam kelompok orang yang diridai oleh Allah taala terus وَكَمَآ أَنَّهُ تَوَعَّدَ مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ بِعَذَابِ جَهَنَّمٍ فَقَدْ وَعَدَ مُتَتَبِّعَ سَبِيلِهِمْ بِالْجَنَّةِ وَالرِّضْوَانِ. Sebagaimana pula Allah Subhanahu Wa Taala itu mengancam orang yang mengikuti selain jalan yang meminin dengan Jahannam, maka Allah telah menjanjikan kepada pengikut jalan para sahabat dengan Jannah dan karibuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umatuh bainya tabgu sunnahuh w sunnah al khulafah min baghdhi. Harapun hadis di bawah ini adalah perintah Nabi kepada umatnya agar mengikuti sunnahnya dan sunnah para khulafa Rasulillah Al Madin. Berkata sallallahu alaihi wasallam fa man ya'iz bikum fa sayara ikhtilafan katira fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'ir rasyidin min ba'di tamassaku biha wa 'alayha bin wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innakum la bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah rawahu ahmad wa abu daud ya udah kita lewati lagi udah kita terangkan dan udah kita bahas kita lewati terus wa qala sallallahu alaihi wa sallam khairu an thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum alhadith ya turoz wa wasafa alaihi wa sallam alfirqata an-najiyata fi hadith aliftiraki bi qawlihi sallallahu alaihi wa ma ana alayhi alyawma wa ashabi Faman kana ala mithli makanin 'alayhi fa min al-firqati an-najiyah wa man wa bta'ada 'anhum min ahli al-wa'id Ya hadis juga uh, demikian pula hadis yang nabi mensifati al-firqah an-najiyah dengan itu ma'ana 'alayhi washabi ma'ana 'alayhi al-yawma mereka adalah orang mereka beragama dengan agama yang aku sekarang lakukan dan para sahabatku tunikan maka barang siapa yang mereka itu seperti Keadaan para sahabat Nabi, mereka adalah afrikatun najiyyah. Orang menyelisih para sahabat Nabi, maka mereka, yaitu eh, termasuk Abdul Wa'id bin Abdul Wahid, orang diancam oleh Allah dengan anar. An wa aladzillahi an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu kaul ittabi'u, ittabi'u, ittabi'u, ittabi'u, ittabi'u, ittabi'u, ittabi'u, ittabi'u, ittabi'u, ittabi'u, ittabi'u, ittabi'u, ittabi'u, ittabi'u, ittabi'u, Beliau mengatakan Ittabi'u Jadilah orang yang kalian itiba Ikutilah Walatab tadiu Jangan kamu membuat-buat bid'ah Fakur kufitum Dengan cara seperti itu telah cukuplah Anda di atas jalan yang hak Jalan yang benar Karena Allah telah sempurnakan agama ini Kita diperintahkan yang sekedar itiba Mempelajari dengan baik, benar Apa yang Allah turunkan Dan jangan membuat kerasi-kerasi baru dalam agama wa inna naqtadi wa la nbtadi wa nattabi wa la nbtadi wa la nadilla ma bil athar demikian pula perkataan Ibnu Mas'ud inna naqtadi wa la nbtadi kami adalah orang yang iktida yakni orang yang mengikuti mengikuti para salaf wala naftati dan tidak membuat yakni bidah membuat perkara-perkara yang baru wa natabi wala naftadi kami orang ittiba bukan orang yang membuat melakukan bidah wala nadilla ma bil athar dan selama kami seperti ini iktida ittiba maka kami tidak akan sesat selamanya selama kami berpegang teguh dengan athar وقال عبيد بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنه فانه ليس من الدين على سبيل والسنه ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشيه الله فتمسح النار ابدا وان الاقتصادا في سنه وخير خير من اجتهاد في Ubay bin Ka'ab dengan Abdullah bin Ubay apa nya? Saudara kembar atau kakak beradik atau hubungan family apa nya? H? Ha? Apa nya? Apa nya, Bang? Apa nya? Abdullah bin Ubay dengan Ubay bin Ka'ab. Apa yang saya akan? Abdullah bin Ubay dan Ubay bin Ka'ab. Apanya? Hah? Eh? Apanya antum? Apa? Enggak ada hubungan. Hubungannya baik-baik aja, ayah dan anak. Apa ayah dan anak? Sebenarnya ayah dan anak. Abdullah bin Ubay dan Ubay bin Ka'ab enggak ada hubungan nasab. Yang satunya gembong munafikin, yang satunya ulama di kalangan para sahabat yang Nabi rekomendasikan untuk belajar Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab telah mengatakan "Alaikum bisabil wassunnah. Wajib atas kalian untuk di atas sabil, di atas jalan dan di atas sunnah. Faina Menabdin ala sabilin wasunnatin tidaklah seorang hamba dia di atas jalan yang lurus di atas sunnah zakarar rahman lalu dia mengingat Allah yang marahman fawal bad ayna lalu matanya kedua matanya mengalirkan air mata kas min kas disebabkan rasa takutnya kepada Allah Taala fatamas sahunar lalu dia disentuh neraka Abadan selamanya yang akan pernah tidak akan disentuh neraka orang yang matanya menangis karena Allah. Ini yani karena takut kepada Allah Swt. Kemudian wa inna ektsa dan bisunna wa khairin. Sesungguhnya sederhana di atas sunnah dan di atas kebaikan itu khairun lebih baik min ihtithathin fi khilaf sabilin wa dibandingkan dengan bersungguh-sungguh dalam jalan yang berselisih dengan kebenaran dan jalan yang berselisih dengan sunnah antum mengerjakan soal 10 dikasih dua lembar folio dijawab semuanya bolak-balik bolak-balik full 24 lembar halaman folio sampai kemeringat kembrobias waktunya habis tetapi semua jawabannya salah dengan menjawabnya sebalnya ceret-ceret ceret-ceret benar semuanya nilainya yang mana yang bagus irit waktu irit tenaga irit jawaban tapi benar semuanya mana yang akan mendapatkan nilai kuan? Yang benar lah walaupun dia jawabnya dua lembar sewalu pulak balik, tapi salah semuanya. Doknya tambah gede, modalnya tambah gede, enggak ada nilainya sama sekali. Sederhana tapi di atas sunnah itu lebih baik dibandingkan dengan, ya ini dia bersungguh-sungguh, kemeringat, kembropias, valpalan, waktunya habis, hartanya ludes, tapi di atas bedah. Terus. Wa kala abul aliyah Alaikum bil amri alawal Lalladhi kanu alihi qobla an yaftariku Kata Abu aliyah Belum mengatakan Alaikum bil athaa, bil amri alawal Wajib bagi kalian Untuk berada di atas Perkaranya generasi pertama Itu para sahabat nabi Alladhi kanu alihi qobla an yaftariku Yang mereka itu Belum terjadi Iftirak jadi belum terjadi perpecahan Belum ada yang takdir Belum ada yang mereka mencelah sebab, Belum ada yang mereka Menjadi uh, men Menyadakan sifat Menolak sifat, mentakwil Belum ada semuanya, masih mereka itu Di atas kesatuan agama Yang diwariskan Nabi SAW Maka wajib menanya kalian Berada di atas generasi pertama itu Terus وقال الاوزاعي اصبر نفسك على السنه وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كف عنه واسلك سبيلا سلفك الصالح فانه يساوك ما واسعهم الاوزاعي bilang mengatakan Imam Sa'i sabar nafsak ala sunnah hendaknya kalian bersabar di atas sunnah sabarkan diri anda di atas sunnah waqif haitsu waqafa alqaum Berhentilah di mana ini kaum berhenti. Wakul bimakalu berkatalah atau berpendapatlah dengan pendapat mereka. Wakufaama kafu anhu dan tahanlah diri anda sebagaimana mereka menahan dari sebuah perkara. Wasluk sabila salafika saleh dan tempohlah jalannya salafusaleh. Fainahu yasa ukama wasyahum. Karena sungguhnya kesungguhnya mereka itu telah mencukupkan apa yang mencukupkan yaitu, karena sesungguhnya mereka telah mencukupi anda dengan apa yang mencukupi mereka, sehingga jangan aneh-aneh atau jangan yaitu melancangi mereka jangan lancang terhadap mereka apa yang mereka berhenti, berhentilah apa yang mereka berpendapat berpendapatlah dengan pendapat mereka Kemudian sabarkan diri anda di atas sunnah dan jangan terpengaruh dengan banyaknya pelaku bid'ah atau orang-orang mereka menyimpang dari jadi sunnah. Terus waqala aidan alayka bi athari man wa in rafad nas wa iyyaka wa araa'a ar wa in zakrafu lakal qaul. Demikian pula kata Imam Syafi'i alayka bi athari man salaf wajib bagi anda untuk menempuh jalannya para salaf di atas asar salaf walaupun manusia menolak anda anda ditolak, anda dianggap orang aneh, gak mau melakukan ini, itu, ini, itu, sudah mendarah mendaging kebiasaan masyarakat sudah berpuluh tahun sehingga anda dianggap orang yang aneh hingga ditolak oleh masyarakat bahkan mungkin jadi diusir rumahnya dibakar atau dimusuhi dengan pemusuhan yang sengit Wahiyahkah waroh arrijal dan hatiati lah anda waroh arrijal dengan aroknya para dengan pemikiran pemikirannya para tokoh-tokoh yang menyimpang. Wa in zahrofu laka lekoul sekalipun mereka itu menghias-hiasi perkataan perkatanya bagus sangat indah sangat menarik perkataan yang betul-betul seakan-akan penuh dengan menakjubkan jangan tertipu dengan ya Ini perkataan, pemikiran, pendapat yang menyimpang walaupun kelihatannya dipermak sangat indah. Wa qala sunnah indana atamasuku bima alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal-iqtida'u Ya demikianlah perkataan mamah yang telah lalu, perkataan beliau Pokok-pokok sunnah bagi kami adalah berpegang teguh apa yang dilakukan oleh para sahabat, kemudian mengikuti mereka dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Wa mazal al ulama min aimati sunnah jaylan ba'da jaylin yad'una ila tibai salafi salih wal iktida'i bihim wasuluki tariqihim watibai atharihim. Wa masala al ulama min aimati sunnah jaylan ba'da jaylin dan ulama-ulama sunnah, imam-imam sunnah dari zaman ke zaman tidak pernah berhenti dari generasi ke generasi mereka itu yaduuna ilatibahis salafus saleh senantiasa menyeru, mendakwakan untuk mengikuti salafus Salih walik tidak bihim dan bermencontoh, meniru, berteladan kepada mereka demikian pula wa suluki menempuh jalan mereka wattibai atharihim dan mengikuti asar asar mereka sampai jam berapa? Ini Jam berapa sebenarnya mari? 13.00. Bapak Sudah satu bab lagi. Namanya daurah kitab antum Bukan dibacakan aja Yang penting antum sudah melewati kitab ini Dari awal sampai akhir kemudian bisa mengambil intisarinya Perlu dibaca semuanya Nanti mengulangi antum Ulangi lagi per paragraf Di sedikit-sedikit uh, Sengaja Pokoknya dibaca semuanya Antum yang penting sudah pernah melewati. Dan bisa mengambil faida-faida dari perbab Yang ada Antum bisa melewati dari bab-perbab bab itu Kemudian ambil intinya Intinya, intinya, intinya, intinya Itu sudah cukup Nanti ada pun mau detail lagi Ulangi lagi Ini yang penting kita melewati semuanya Dari bab yang ada di sini Satu lagi Assalamualaikum Kala hafizahullah Hamisan manhajus salafi fil-aqidah yatalah khosu manhajuhum fima yali al-awwal hasruhum masdara talakki fi babil i'tikadi ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. sallam wa fahmuhum lil-nususi ala do'i fahmi salafi salih al-thani ya. mana salaf fil-aqidah sekarang pembicaraan manhaj salaf dalam masalah aqidah bagaimana salaf dalam perkara masalah aqidah yatalah khos teringkaskan manat mereka itu dalam poin-poin berikut ini satu hasruhum masdaritalaki fiba bil itiqad ala kitab wasunati rasalam mereka membatasi masdar talakinya yaitu sumber pengambilan ilmu dalam perkara akidah yaitu semata-mata hanya terbatas pada kitab dan sunnah dengan pemahaman ini terhadap nasib tersebut mempunyai para salafus saleh. ini mengambil sumbernya kesana ada pun yang lainnya ada yang dari mimpi-mimpi sehingga mimpi ketemu nabi mimpi apa yang dia dapatkan mimpi ditulis disebarkan dijadikan sebagai aliran baru rata-rata semua para sufi mereka acaranya disandarkan kepada mimpi mereka ketemu nabi atau ketemu nabi dalam keadaan bangun kemudian mereka tulis sebagai ajaran tarekat sufia sehingga masing-masing nisbat -masing kepada pendirinya Rifaia, Nakshbandiyya, kemudian Sajjalia dan seterusnya antum juga bisa antum juga bisa buat tarekat sendiri ngimpi ketemu nabi kemudian diiklankan membuat ajaran sendiri tarekat antum terus asani ihtijajuhum bi sunnati fil aqidah wa sawa'an kanat hadihi sunnatus sahihatu mutawatiratan yang kedua al sunnah dalam salah aqidah berhujjah dengan hadis yang sunnah yang sahiha walaupun itu adalah hadis ahad akan tapi kalau itu adalah yang sahih maka dipakai untuk ya ini hujjah walaupun dalam perkara akidah tidak mesti mutawatir hadis yang ahad itu ini hadis yang diriwayatkan kurang dari sepuluh satu sampai kira-kira sembilan -kira itu maksudnya adalah ahad kemudian di atasnya adalah mutawatir yang mutawatir tidak celah untuk berdua sangat kecil sekali. Ahadits ah, apabila sahih, ahad atau mutawatir, maka semuanya diambil ila sunnah sebagai hujah dalam masalah akidah sekalipun. Adapun seperti hisbut tahrir di antaranya, mereka tidak menjadikan ahadits ahad sebagai hujah dalam masalah akidah. Dan yang lain-lainnya. Terus as-salis <tuh> at-taslimu bi al-wahyu wa adam muraddih bil aql wa adamul khawdhi fil umuril al ghaibiyyah allati la majala lil taslim berserah diri berserah diri dengan wahyu. Allah memberitakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah melihat, Allah mendengar, Allah turun ke langit dunia, semuanya taslim. Benar ya Allah, benar ya Allah, benar ya Allah, dibenarkan semuanya. Wa adam muraddih bil akli tidak menolak dengan akalnya. Orang-orang yang mereka itu baik itu mentahrib atau mentaktil itu semuanya karena akal. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, berangkatnya satu, berangkat dari aro dari akal mereka. Hanya akalnya Jahmiyah menolak semua nama sifat akalnya mu'tazilah menolak semua nama menetapkan menolak semua sifat menetapkan nama akalnya asy'ari menetapkan semua nama menetapkan sebagian sifat menolak atau mentahrif atau mentakwil sebagian sifat yang lainnya satu berangkat dari setar yang sama mendahulukan akal tapi hasilnya seperti tadi ahlussunnah taslim dan tidak membantah wada mulkohab fil omur al khoibya dan tidak berdalam-dalam membicarakan perkara khoibya yang bukan majal akal Allah tilamajal akli fiha yang akal tidak punya, ya ini tidak punya kuasa dalam perkara itu bukan wilayah akal sesuatu yang khoib semuanya akal enggak bisa masuk ke situ. Sekarang umamanya ini ada kamar ini antum jenius berapa kotanya atau berapa IQ-nya genius, nah, orang atau sakit 250 ada orang IQ-nya 250 sangat genius super genius, kira-kira walaupun geniusnya kayak apa dia belum pernah masuk kamar ini suruh nyebutkan isinya apa segala macam bisa nggak kira-kira? hanya terbatas tembok saja. Bagaimana kalau kemudian bicara tentang Allah, surga, neraka segala macam lalu semata dengan akalnya? maka ketika akal bekerja di luar wilayahnya itu akan kelihatan gobloknya bodohnya, lemahnya, segala macamnya kalau akal bicara atau akal bekerja di wilayahnya akan kelihatan luar biasa akan kelihatan hebat, tapi begitu dia ini bekerja di luar bidangnya, maka akan kelihatan gak karuan profesor fisika kimia atau tentang antariksa. Terus suruh bicara tanduran pertanian, gimana? Kelihatan gobloknya nanti, Ikhwan. Bukan bidangnya dia. Jangan ditaruh di situ. Dia akan kelihatan hebat ketika bicaruh bicara tentang hal-hal yang menjadi bidang dia. Akal manusia juga demikian. Maka orang-orang filsafat ketika sudah bicara tentang Allah, koyawongit dan ngomiyang gak karuan. Teorinya kemana-mana karena memang bukan bidaknya akal dia bicara tentang masalah Allah subhanahu wa ta'ala terus al-rabi' adamul khawdi fi ilmi al-kalami wal falsafa adamul khawd fi ilmi al-kalam wal falsafa mereka tidak tenggelam dalam pembicaraan berdalam-dalam ilmu kalam ilmu falasifah kecuali untuk membantah mereka s.a.w. beliau ketika harus dibat dengan alul kalam Beliau lebih menguasai Tentang Khoidah kwaed, khoidah ilmu kalam Untuk menghadapi orang-orang Ahli kalam Sehingga betul-betul beliau yakin Akan bisa mengalahkan alul kalam Dalam dibatnya kepada atau dengan alul kalam Karena ada kebutuhan Untuk menguasai mereka Sehingga tahu kelemahan-kelemahannya di mana alul kalam itu Tapi Berbicara tentang masalah-masalah Agama Perkara yang koib segala macamnya Maka salaf ini menjauhi tentang ilmu kalam ketika tidak ada kebutuhan sama sekali. Terus al-khamis raddu at-ta'wil Menolak takwil yang batil. Ada takwil yang benar atau takwil yang batil? Takwil yang batil dia tolak sebagaimana takwil-takwil -ta terhadap sifat-sifat Allah. as al-jam'u bainan nusus fil mas'alatil wahidah. Ia mengumpulkan semua nusus Mengumpulkan semua nas-nas dalam satu masalah. Ketika akan membahas satu permasalahan, semua nas yang ada dikumpulkan sehingga baru mengambil kesimpulan tentang sebuah permasalahan. Adapun alul bidah mereka menolak sebagian nas, menetapkan sebagian nas, kodaria semua ayatnya jabriyah disembunyikan, jabriyah semua ayatnya kodaria disembunyikan. Sehingga seakan-akan ada kapling-kapling ayat yang cocok dengan dia, diambil yang tidak cocok kemudian ditolak. Al-Sunnah mengumpulkan semua nas untuk membahas suatu permasalahan. Terus. فهذه العقيدة مستقاة من النبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعيدة عن الاهواء والشبه فالمتمسك بها يكون معظما لنصوص الكتاب والسنة لأنه يعلم أن كل ما فيها حق وصادق. عقيدة ya. ini, كوني فلاح, مستقاة. Dia bersumber dari mata yang safi, mata yang jernih. Apa itu kitabullah Allah? Sunah Rasulullah SAW, jauh dari ahwa dan subha, jauh dari hawa nafsu dan subah kesamaran kesamaran. Mereka ini almutamasek berpegang teguh dengan sunah sunah. Ini Quran dan sunah. Mereka mau aldiman dan ususil kitabah sunah mengangkungkan jadi nas-nas kitab dan sunah. Karena sungguhnya mereka tahu bahawa anna kullama fiha haqqun wa sawab. Semua yang ada di kitab dan sunnah adalah perkara yang semata-mata adalah ini kebenaran. Terus qala al-Imamul Barbahari rahimahullah wa'lam rahimakallah anna dinana inna ma min kibalillahi subhanahu wa ta'ala lam yudha'a <Syukur> ala aqouli wa ara'ihim wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih fa la tattabi' bi hawaka Fatemrukum dari aqidah, fatahrujum dari Islam. Fainahu lahudjatulka, fakad bayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam liumatuh sunnat, waauzahha liashabih. Wahumul jama'a, wahumus sawadul aqam. Wassawadul aqam alhakku waahluhu. Ya berkat alimam albarhar iakwan. Ya, Waklam ketawilah. Mudah-mudahan nas rentah mudah -mudah diramati oleh Allah Taala. Anatina. In nama agama itu adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala lam yubaa ala ukulirijal wa aroihin tidak diletakkan di atas akal dan pemikiran-pemikiran manusia wa ilmu indah wa indah ilmu agama itu adalah di sisi Allah dan di sisi Rasulnya sehingga bicara agama kalau Allah kalau Rasul kalau Allah kalau Rasul falat tabi shay'an bihawaka Maka jangan sekali-kali anda mengikuti hawa nafsu dalam perkara agama sedikit pun Akan menjadikan kalian rusak agama anda Ini akan lepas, anda akan lepas dari agama anda Anda akan keluar dari Islam Sesungguhnya tidak ada hujah bagi anda Ketika anda tidak beragama dengan kitab dan sunnah Tapi beragama dengan hawa nafsu dan arah faqat bayan Rasulullah karena sungguhnya Rasulullah sallam telah menjelaskan kepada umatnya tentang sunnah menjelaskannya kepada para sahabat dan mereka adalah al-jamaah mereka ada saudul azam sehingga saudul azam itu adalah al-haq wa ahli kebenaran dan para yakni pelaku kebenaran sahabat dan ilmu yang dia terima dari nabi sehingga saudul azam adalah al-haq dan para pelakunya terus wa berkata pula beliau <coughs> dalam kitabnya syarhussunnah al babani al imam al babrahari wal asas allati tubna alaihi al, al, al jamaah Pondasinya jamaah itu siapa? Jamaah itu dibangun di atas pondasi, yaitu pondasinya adalah ashabu Muhammadin, yaitu sahabatnya Muhammad, sahabatnya Rasulullah SAW. Mereka lah alusunnah wal jamaah. Maka barang siapa yang mereka tidak mengambil ilmu dari para sahabat, maka dia telah sesat dan membuat bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Sehingga alusunnah itu pondasinya daripada sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an terus waqala ay al imam al barbahari qala umar bin khattab radhiyallahu anhu la uzra li ahadin fi dalalatin raqibaha hasibaha huda wala fi hudan tarakahu hasibahu dalala faqad buyyinat al umur wa al hujja wa anqata al uzr Wahdikah anna sunnat wal jamaatah Qad ahkam amr al-din kullih, watabyana lil-nas, fala-nasi al-ittibah. Ya, kemudian beliau juga menerangkan membawakan perkataan Umar bin Khattab, la utro lihadin, tidak ada utur bagi seseorang yang dia berada dalam kesesatan, sedangkan dia sangka kesesatan itu petunjuk wallafihudha tarakahu dan tidak ada udur bagi dia dia meninggalkan petunjuk sedangkan dia sangka meninggalkan petunjuk itu adalah kesesatan dia anggap itu sesat sehingga dia tinggalkan padahal itu petunjuk tidak ada udur bagi orang seperti itu faqad buyinat al-umur segala perkara telah dijelaskan oleh nabi dan telah ditegakkan hujah dan telah dipangkas segala udur wadzalika anna sunnah wal jamaah dan sesungguhnya sunnah dan jamaah kot ahkama amroh telah menetapkan perkara-perkara agama secara keseluruhan watubaiyan alinas watubaiyunulinas faalinas al itibah dan Nabi pun telah menjelaskan ya ini kepada manusia tentang Al Quran dengan sunnahnya maka bagi manusia wajib untuk itibah demikian perkataan beliau ekwan kita cukup sekian insyaAllah kita lanjutkan bahasan pada besok pagi Jam setengah 8 Kita masuk setengah 8 InsyaAllah sampai duhur Mekan ikhwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh